Duhul nostru-l pune. a lui Iisus, El mi a adus. Să sădești noi harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 1 Pavel și Sila au trecut prin Anfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Slujitorul lui Dumnezeu trece prin toate cetățile pământului, dar nu se oprește decât acolo unde Duhul Sfânt îi arată că poate semăna adevărul mântuirii lui Dumnezeu. Anfipoli înseamnă cetate înconjurată sau cetate asigurată. Istoric vorbind, cetatea Amphipoli se afla la o depărtare de aproape 50 de kilometri spre miază zi de Filipi, pe un platou minunat înconjurat de păduri. Apolonia, care înseamnă cetatea lui Apollo, se afla mai la sud și era însemnată prin faptul că în ea se găsea mormântul lui Euripide, poet și filozof grec, care a trăit între 480 și 406 înainte de Hristos. Sfântul Apostol Pavel a trecut prin aceste cetăți mergând mai departe spre Tesalonic, unde îl mâna Duhul Sfânt. Tesalonic, care înseamnă biruința asupra Tesaliei, era capitala întregii Macedonii, oraș liber în care se găsea totuși reședința unui proconsul roman. Ca geografică se afla în capul golfului Termaic, de unde și-a luat primul său nume, Termae, pe care mai apoi Casandrul l-a schimbat în Tesalonica, după numele soției sale, sora lui Alexandru Macedon. Orașul acesta astăzi se numește Salonic, cu o populație de peste 400 de locuitori, port însemnat al Greciei la golful Salonic. Față de Filipii, Tesalonicul se afla la o distanță de 250 de kilometri spre zi. Era un oraș înfloritor pe vremea aceea unde, pe lângă greci și romani, se afla o colonie de aproape 20.000 de evrei. Aici și apoi, în Berea și în Atena, Sfântul Apostol Pavel și tovarășii lui au început o nouă etapă în lucrarea lor de vestire a Evangheliei în anul 52 după Cristos. Au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Nu sinagoga o căuta Pavel, ci sufletele din sinagogă. Pe acestea voia cu tot din adinsul să le aducă la Hristos ca să primească viața veșnică. Așa făcea și mântuitorul în timpul umblării lui pe pământ. El trecea prin cetăți, dar nu devenea cetățeanul lor. Intra în sinagogi, dar nu se înscria ca membru în registrele lor. Venea la templu în timpul sărbătorilor iudeilor, dar nu pentru a prăznui sau pentru ca să aducă jertfe, ci ca să vestească Evanghelia mântuirii oamenilor adunați. Pentru ce mergem noi, urmașii lui Hristos, într-un loc sau altul? Într-o sinagogă sau alta? Într-o localitate sau alta? Dacă nu mergem cu scopul pentru care mergea Domnul Isus și apostolii săi, mersul nostru nu este spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea împărăției sale, ci totul este spre pagubă. Dacă nu câștigă împărăția lui Dumnezeu prin mișcările noastre, atunci sigur pierde. Să ne cercetăm adânc, să nu trecem la întâmplare pe pământ. Laudă Dumnezeul veșnicie Sfinti vor al bucuriei la udă tine, Dumnezeul leal iubirii la udă tine, Dumnezeul ne muri. Versetul 2 Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. După obiceiul său Totalitatea obiceiurilor formează caracterul omului. Obiceiuri bune, caracter bun. Obiceiuri rele, caracter rău. Sfântul Apostol Pavel avea obiceiurile Domnului Isus, de aceea avea un caracter luminos. Unul din obiceiuri era și acesta, oriunde mergea, căuta un loc potrivit ca să semene sămânța Evangheliei să înalțe pe Domnul Isus în fața sufletelor. Acesta era singurul lui rost pe pământ. Spune un înțelept, convingerile fără acțiune sunt ca o teacă fără sabie. Sfântul Apostol Pavel era mereu în acțiune, el și-a înțeles chemarea și o trăia din plin unde se mișca, întâi căuta locul potrivit pentru împlinirea rostului său pe pământ. Acest foc îl ardea necurmat. Cine zice că este creștin și nu-l arde focul vestirii Domnului Isus, nu a înțeles încă prima literă din alfabetul vieții creștine. Care este rostul tău pe pământ, fratele meu? Ce obicei ai tu când intri într-un loc sau altul? Trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Fiecare vorbă pe care o rostești, fratele meu, are un singur izvor, Dumnezeu sau omul, cerul sau pământul, scriptura sau filozofia și tradiția omenească, cauza sfântă a lui Dumnezeu sau interese pământești. Fiecare vorbă pe care o rostești îndeamnă spre cer sau spre pământ, spre cuvântul scris al lui Dumnezeu sau spre cuvântul omului, spre adevăr sau spre minciună, spre trupul lui Hristos sau spre o grupare religioasă, Spre Dumnezeu sau spre om Fiecare vorbă pe care o rostești Este o sămânță a binelui sau a răului A urii sau a dragostei A luminii sau a întunericului Mai curând sau mai târziu Ea își va aduce rodul Vorba oamenilor prețuiește cât viața lor Spunea înțeleptul Seneca Dacă viața ta este lumină Lumina va fi și vorba ta Aurul trăirii de valoare Bancnotelor de hârtie ale vorbelor Bine spunea Anton Pan, din vorbă se face fapta și din faptă vorba. Filozoful grec democrit de asemenea spunea, mulți din cei ce fac faptele cele mai rușinoase se ostenesc cu vorbirile cele mai frumoase. Domnul Isus a mustrat pe fața acest soi de oameni când le spunea, de ce ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu. Vorba noastră de creștini și de slujitori a Lui Hristos e adevărată numai când izvorăște dintr-o trăire în adevăr. Vorba noastră poartă în sine lumina vieții și a adevărului numai când izvorăște din Sfânta Scriptură și duce la Sfânta Scriptură, când îndreaptă pe oameni spre Mântuitorul Hristos care a pătimit, a murit și a înviat din morți. Să înțelegem bine acest adevăr. Cea mai fericită vorbire este vorbirea din Scripturii. Dacă suntem născuți din nou, pricepem ușor acest lucru. Nu a fost fără capăt vorbirea și lucrarea Sfântului Apostol Pavel într-un loc sau altul. Pe pământ toate au un sfârșit. Să nu pierdem deci prilejul. În Tesalonic a vorbit trei zile de sabat, deși Pavel a stat mai mult timp în acest oraș. Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, știm când și cât trebuie să vorbim sau să rămânem într-un loc. Laudă, laudă, trupul și ducul meu, te laudă, te laud, te laud, nefârșit, Dumnezeu și Tatăl meu iubit. Versetul 3. Vorbind, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți și acest Isus, pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Iată lucrarea la care suntem chemați toți creștinii, să dovedim și să lămurim pe oricine și tot timpul că Domnul Hristos trebuia să pătimească și să învieze. Nimic nu-i mai însemnat ca acest lucru, toată scriptura se reduce aici. Isus Hristos cel înviat, iată rostul vieții noastre de creștini, de martori ai Lui. Vorbirea din Scripturi numai atunci este folositoare și urmată de roade plăcute când Hristos este centrul în jurul căruia se învârtește, când sufletele sunt îndreptate spre El, cel răstignit și înviat. Dacă vorbesc din Scriptură și vorbirea mea nu dovedește și nu lămurește că Hristos a înviat și că El este Mântuitorul tuturor păcătoșilor care îl primesc prin credință, vorbirea mea nu este adevărată chiar dacă e din Scriptură. Și satana vorbește uneori din Scriptură, dar vorbirea lui nu lămurește și nu dovedește că Hristos a înviat și nici nu-L arată ca Mântuitor. Prin nimic nu poți dovedi mai puternic și mai lămurit că Hristos a înviat și că El este Mântuitorul, ca atunci când tu însuți ai fost înviat din moartea păcatului și ești izbăvite de sub puterea întunericului. Cea mai puternică mărturie pentru Hristosul cel înviat este viața ta înseși, viața nouă înviată din moartea păcatului și trăirea necurmată în lumina adevărului dumnezeesc. Numai atunci vorbirea ta va fi plină de putere și va convinge și pe alții despre Hristos cel înviat. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Nu numai un nume gol, ci să dovedești că Iisus este Hristosul unsului Dumnezeu, pentru răscumpărarea neamului omenesc din robia păcatului, să dovedești că el are un anumit fel de a fi pe care trebuie să și-l însușească toți câți zic că vor să-i fie credincioși, iată slujba ta și a mea, fratele meu. Hristos cel înviat este capul, iar cei înviați din moartea păcatului, toți creștinii adevărați sunt trupul lui. A fi creștin înseamnă a face parte din trupul lui Hristos, iar trupul lui Hristos are felul de a fi al capului Hristos. Hristos nu este al cultelor creștine din lume, culte care se războiesc între ele. Hristos este al trupului său și trupul său este al lui Hristos capul, a cărui împărăție nu este din lumea aceasta. În Tesalonic, spre deosebire de alte cetăți unde au luat ființa adunări creștine, Sfântul Apostol Pavel, pe lângă adevărul despre învierea Domnului Isus Hristos, propovăduia cu putere și adevărul despre revenirea Lui pentru răpirea bisericii. A propovădui cu adevărat pe Hristos înseamnă a înălța jertfa Lui, învierea Lui, înălțarea Lui la cer și revenirea Lui pentru răpirea bisericii. Dacă lipsește una din aceste laturi ale adevărului despre Hristos, propovăduirea nu e adevărată și deci nu-i urmată de roadă. Laude Dumnezeule a toate, laude Bunătate, laudăție, veșnică o laudătie, de iubire. Versetul 4 unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Nu poate să fie fără rod vorbirea în care Domnul Isus este înălțat în fața sufletelor ca singurul mântuitor din păcat. Mai ales cei nealterați de vreun duh religios, totdeauna îl primesc mai ușor. Să semănăm sămânța curată a adevărului despre jertfa, învierea și revenirea Domnului Hristos și vom vedea fără întârziere rodul acestei semințe. O mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și femei de frunte au crezut. Acolo unde este cât de cât teamă de Dumnezeu, sămânța adevărului prinde rădăcină mai ușor și încolțește repede. Cine se teme de Dumnezeu, dar încă nu-i cunoaște calea, Aceluia Dumnezeu i-o va descoperi la timp. Grecii erau idolatri și își îndreptau privirile spre muntele Olimp, pe care îl considerau locașul zeilor, așteptând de acolo ajutor în nevoile lor. Dar nădejdea le era înșelată. Când au avut ocazia să afle adevărul despre adevăratul Dumnezeu, au primit în data acest adevăr pentru că sufletul lor era pregătit, aveau credință în supranatural. Mai greu pătrundea adevărul într-un ateu, dar tot pătrundea dacă ateul era sincer în necredința lui, folosindu-se însă de rațiune. Dumnezeu îi vorbea pe calea rațiunii. Totul depinde de sinceritate. Cei cu inima curată, adică sinceră, vor vedea pe Dumnezeu. Se prea poate ca acești greci temători de Dumnezeu să fi fost prozeliți adică trecuți în religia iudeilor, de aceea au primit ușor credința Evangheliei Domnului Isus Hristos. Femeile de frunte erau soțiile unor conducători ai cetății care aveau oarecare pregătire intelectuală. Auzind adevărul dumnezeiesc, l-au înțeles și l-au crezut. Când crezi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, iei hotărârea care trebuie, adică treci de partea adevărului și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Credința adevărată te trece 100% de partea lui Dumnezeu, iar cel care a trecut de partea lui Dumnezeu îl înalță tot timpul și în orice loc. Avram, când a crezut, a trecut de partea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Adevărații neprihăniți, mântuiți, sunt numai cei care prin credință au trecut de partea lui Dumnezeu, ei se deosebesc de restul oamenilor. Laudă-tie, Dumnezeule al luminii, laudă taina vieții și-a pentru jele fa minunată, laudăție nu mai ia de plin te Versetul 5: Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpâtâi din mulțime, au făcut gloată și au întăritat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară din norod. Ah, iudeii, religioși care nu primesc cu adevărat pe Domnul Isus, nu se dezmint. Ei sunt cei mai mari dușmani ai Domnului Isus și ai slujitorilor lui. Ca să nu pară că ei sunt cei care pornesc lupta, caută oameni fără căpătâi și în dosul lor întărită cetatea. Duhul de partidă tulbură, Duhului Hristos, liniștește. Un înțelept zicea, norii sunt cu atât mai întunecoși, cu cât călătorul are mai multă nevoie de stele. Atât necredința în Domnul Isus, cât și credința falsă, nu lasă omul în pasivitate, ci îl ridică la luptă împotriva mântuitorului și împotriva celor care îl mărturisesc cu adevărat. Cine nu crede cu adevărat întreg cuvântul Domnului Isus, așa cum este scris în Noul Testament, se umple de pismă și de gelozie împotriva celor care cred și mărturisesc cuvântul așa cum este scris, urmărindu-i cu gândul uciderii. Așa a fost odinioară, așa este și astăzi. Și ceea ce este mai diabolic este faptul că ei, iudeii, adică religioșii, nu merg singuri la luptă, ci caută să fie înconjurați de gloată, formată din oameni fără căpătei, întărătând apoi toată cetatea, așa cum a făcut Irod la nașterea Domnului Isus, cum au făcut preoții la răstignirea Domnului Isus, cum au făcut iudeii cu Pavel, slujitorul Domnului Isus. Neadevărul nu are curaj să meargă singur la luptă împotriva adevărului, ci se înconjoară de o gloată de oameni fără căpătei. Numai când ai pe Hristos drept cap al tău, atunci ai cu adevărat căpătăi. S-au înăpustit asupra casei lui Ason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Credința adevărată în Domnul Isus aduce pacea, lumina și dragostea în inima omului. El nu se mai năpustește asupra nimănui nici cu fapta, nici cu vorba. Necredința sau credința falsă fac din om o fiară care se năpustește asupra semenului atunci când nu-i este pe plac. Omul care se năpustește împotriva altui om nu face parte din trupul lui Hristos. Iason este forma greacă a numelui ebraic Iesua, Isus Cel care purta numele Iason era un iudeu care primise pe Domnul Iisus ca mântuitor. În casa lui găzduiau Pavel și Sila, slujitorii lui Iisus. Luând în înțeles duhovnicesc lucrurile, toți cei care locuiesc în Isus, adică trăiesc felul lui de a fi, nu mai pot fi tolerați de ceilalți oameni, ci caută cu orice preț să-i scoată afară. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 1 la versetul 5. Pavel și Sila au trecut prin Afipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți.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 S-au asupra casei lui Ason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară din norod. Spre slava Domnului cântăm cântarea Laudă Dumnezeul veșniciei Io dirii lauda tie, Dumnezeul nemuririi. Lauda, lauda, trupul și duhul meu te laudă. Te laud, te laud, sfârșim. Dumnezeu și Tatăl meu iubit. Laudă-tie, Dumnezeule a toate, Laudă-ți, ne cuprind să bucătate. Laudă-ți, veșnică o curmuire. Laudă-ți, te vrednic de iubire. Laudă, laudă, trupul și ducul meu, te laudă. Te laud, te laud, nefârșit. Dumnezeu și fratăl meu iubit. Laudă-tie, Dumnezeule al luminii, Laudă-tie, taina vieții și-a minunii, la udă pentru că minunată minu năte. nu mai ia de plin piața. La Laudă, laudă Trupul și Duhul meu te laudă, te laud, te laud, nefârșit, Dumnezeu și Tatăl meu iubit.